kitabu cha wakorinto wa pili mlango wa saba, sehemu ya kwanza kichwa cha somo la leo kinasema akufundishaye kweli ndiye akupendaye yeye akufundishaye kweli huyo ndiye anayekupenda ah uh, kusomewa tayari mistari saba ya kwanza ya wakorinto wa pili mlango wa saba kitabu ambacho tunaendelea nacho kipindi hiki siku za jua pili kwenye shule ya biblia Eh kwa hiyo tumeona ile mstari Saba ambayo inatupa ujumbe mmoja mkubwa huo unaosema kwamba mtu anapokuambia kweli eh mtu anapokuambia kweli mtu naye kwambia e, asiye ku eh kupamba pamba asiye jaribu kujipendekeza na kupenyeza maneno ya uongo uongo kuna methali ya Kiswahili inayosema mtu kumpaka kumpaka mwenzio mafuta kwa mgongo wa chupa chupa ambayo imekatika kile kipande ukakitumia kama kumpaka mafuta, ile mafuta yatakuwa hata kama anamkea vipi hayatamwenea vizuri. Sana sana utamchubua. Eh. Lakini unajaribu kumpaka mafuta lakini unatumia eh, sasa ni kinyume na hayo tunayongelea. Ni mtu anaye kwambia kweli. Huyu anaweza kawa nani? Sehemu kubwa atakuwa ni mchungaji anahubiri neno la Mungu, mhubiri wa injili. Eh, kanisa Sio mtu mmoja. Wakati mwingine watu wanaanza kaza kama mtukaye fulani anaoaibii watu ni nini? Yeye mwenyewe anahitaji yale mahubiri. Eh, ni ile kanisa, ni ule ujumbe unaojaribu kuambia watu kweli ya Mungu kama ilivyo bila kuicha, bila kuigosh-goshi, bila kuichanganya na kitu kingine. Huyo ndiye kupenda. Huyo ndiye anayenipenda. Nlicho nacho tokwaambia. Eh Samefrani Paulo anasema katika kitabu cha garatia mlango ule wa ni utangulizi tu mlango ule wa wa, wa nne katika kitabu cha Galatia kitabu tulishakisoma sio zamani sana kina milango sita mlango wa anne, msari wa 4:16 Samefrani anasema je nimekuwa adui yenu kwa sababu ninawaambia kweli yani ile tu kuambia ukweli nimekuwa leo hii kuna mzazi anaweza kawaambia watoto kweli wale watoto wakachukia kwa sababu anawambia kweli Eh nadhani wale ambao wameshakua wazazi, naelewa mkoa umempikia katika hii hali. Mtoto haharibiki hivi, hivi, anakuwa kuna wakati aliambiwa kweli. Mzazi hata kama ni mbaya kiasi gani, lakini kuna kuwa na vitu fulani anaanza kumambia mtoto wake. Lakini sasa hivi hali imekuwa mbaya, hata wazazi wenyewe ndio wapotoshaji sasa. Eh, na hii inatupeleka katika somo na nani ilikuwa ni la Juma la wiki hii. Tulipoona misingi ikiharibika Mwenye haki atafanya nini? Haya ni kwa ni somo la jua la, la wiki hii. Ndio sio? Hmm. Misingi tuliona linasema usiruhusu misingi kuharibika. Inapofikia hatua kwamba wazazi wenyewe ndio waliopotoka. Hiyo kitu ipo haipo. Haya inapofikia makanisa hao wanajiita wachungaji ndio waliopotoka. Yaani anasimama katika madhabahu anaanza kufundisha wanaziita doctrines of devils yani mahubiri kama ya shetani kama vile mishetani ambavyo anaweza kusema na amekaa katika ma, ma, mahubiri ya Mungu lakini iwapo maneno tunayatoa katika Biblia ya neno la Mungu na kweli utaijua tu ukitaka kujua kwamba kuna ini kweli angalia idadi ya watu waliokuja kuisikiliza utagundua ni wachache kama hivi tuko wachache eh utagundua ni wachache Ukitaka kujua kwamba ni kweli utaona wingi wa Biblia inayotumika hakuna neno tunaloriruka. Eh, tunaanza tukianza mlango wa kwanza kama ni shule ya Biblia na tunafanya shule ya Biblia mara mbili kwa wiki, katikati ya wiki na na Jumapili. Hakuna kila kitabu hakuna mstari tulororuka. Hatuzui hatuwezi kusema kwamba tuchague huu na tuna huu huu kama tunaelewa, tubali kubali huu au hapana. Ikishakuwa hivyo hiyo inakuwa inakuwa ni kweli da kujua kwamba kweli eh namba wote msogea pakitakati tuweze kuonana vitu sogea pembeni kila kwa hiyo e, ukita kujua ni kweli ukita kujua ni kweli utaangalia idadi ya watu utaangalia idadi ya watu taangalia wingi wa neno la eh Kwa leo tuko katika eh, hoja hiyo paula anasema eh eh, eh mtueleke katika mstari tuanze na mstari okay eh, wakati tunaenda katika mstari labda nikumbushe tu mlango wa 7 una muundo upi Omlango una jumla ya mistari iko 16 kwa hiyo leo tutasoma saba ya kwanza kwa neema ya Mungu tutasoma kwanza usari wa 8 wiki ijayo wiki ijayo tutaona kichwa kinachosema eh eh kinacho sema toba ya kimungu na toba ya kidunia eh yani mtu ambaye kutoba ni kutubu toba ni kutubu ni kugeuka yani mta, mungu, mtu anageuka kwa sababu za kimungu kwa mtu mingine anageuka kwa sababu dunia imemge imemtesa imempiga eh aah kwa mfano mtu anayeenda anafanya kitu anakamatwa anatupa gerezani. Unajikuta uko umebadilika sio kwa sababu nyingine kwa sababu tu ya mapigo aliyopata, aliyopata. Lakini tunapotubu kwa sababu Mungu wetu anatutaka tutubao tugeuke, basi hizo ni toba utakazoona wiki jana. Lakini leo tunaangalia hicho kipengele kinachoongelea habari za kumjua yule eh akufundishayo yu kweli kwamba huyo ndiye anayekupenda. Maana yake mtu anayekupenda mpe nafasi. Mpe masikio, baraka hiyo wana sema tupeni na mioyo yenu Eh, tupeni na mioyo yenu Na ongea mimi na mimi niko pamoja na nini? Yaani maana yake ni yani Kristo ndiye anayetupenda mimi na wewe. Tunatakiwa tumpe mioyo yetu. Mimi na wewe tumpe masikio yetu. Na ule wimbo tunaoimba wimbo na 40, na cha 10 za roho ni unasema toa viungo vyangu vyote na damu wangu na ya na nini? Hivi navyo ni vitu vya kuvifikiria kufikia kiwango hicho kigezo hicho kipimo hicho eh, eh, kima hicho cha nini cha kumweleka Kristo kumwamini Kristo kumkaribia Kristo eh kumkaribia Kristo kwa um, hiyo uh, kama tulivyosema tutaendea mtende katika sasa mstari ule wa kwanza anasema hivi basi wapenzi wangu kwa kuwa tuna ahadi hizo na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho huku tukitimiza utakatifu katika kumcha Mungu. Wenye niingia katika ile context. Context ni ule ule ile hoja, mkiliko ile hoja. Hoja tunaiona ni nini? Ni yule anayekwambia kweli ndiye anayekupenda. Ndiyo sio. Kumsalia unaongelea ni hili neno la Mungu akiliani Paulo kwa nguvu za Roma takatifu linatuwambia habari za kufanya nini ni wapenzi wangu kwa sababu tuna ahadi hizo tutakuja kuziona hizo ahadi ni zipa alizosema na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho U kujitakasa uchafu wetu wa kimwili na wa kiroho hapo maanishi kuoga ufanya nini na, na ni vizuri tukaoga tukapendeza tukamukia lakini anaongelea kujitakasa kwa habari za matendo yetu mienendo yetu mwenendo wetu mambo yanayomudhi Mungu kondo kujitakasa. Ngoambi mto anayehubiri habari za kujitakasa. Mara nyingi ni mtu ambaye anaweza akachukiwa. Anakuwa kupenda Mtu ambaye mtu leo ukitafuta kwa wasani, yani utokee tu, ingie kwenye kanisa la Kikristo lolote lile. Ukae tu ukute wanahubiriana. Probability ya mkini ya kukuta wanaongelea pesa ni asilimia labda 50. Ya yani popote pale tu kapo komenda. Uwezekano wa kufika pale kwa kutoa wanaongelea siasa hey, hey, ni uchaguzi Sijui nini ni asilimia nyingine kama hamsini au karibu na hiyo Uwezekano wa kufika kule kwa wako wanaserebuka tu wanaruka ruka, ruka wana wako kama kwenye kwenye kwenye e, nini labda kasino au vya ajabu ajabu. Ni asilimia nyingine nyingi nyingi lakini uwezekano wa kukuta wako katikati ya mlango wa saba wa kitabu cha Korinto wa pili Wamekaa huko miezi milioni mitatu wanachambua neno la Mungu ili jaribu kuwatengeneza mashao kutakuta wengi unaweza kukukuta ni, ni hapa sisi pekee. Kwa nini? Kwa sababu linatutaka kujitakasa dhidi ya uchafu, dhidi ya takataka mm. taka, nyingine za mwili na roho. Eh. Na mara nyingi vitu vimeshikana taka, taka za mwili na za roho. Ni yale, yale mwili ni yale kadi anaunda anje rohooni ni vina ambavyo vimejificha unavijua wewe na Mungu wako. Lakini wakati mwingine vina toka. Biblia inasema mtu huyanena yale yanayojaza nafsi yake. Eh, wakati mwingine rohooni humo ndani kuna vitu vinajificha lakini vikua vina toka Na kwa maana nyingi sisi wanadamu mtakishataka kugundua kwamba roho yake ina ina machafu, anaweza kamaa kukaa kimya sasa sema. Akisema tu utagundua, utamjua tu. Eh tangu damu yote eh leo hivi kuna watu akiwa nahubiri yaani katika yale makanisa yao yale makubwa makubwa lazima aandike speech yote anakuwa kama anaisoma neno kwa nini akijiruhusu tu akasema hivi hivi tu ovyo yaani akatamka tu moyo utaanza kumwaga yaliomo kwao lazima kidogo atengeneze kama ne, hotuba eh neno kwa neno ili kwamba neno halitoki katika moyo lilipo linatoka katika vitu vilivyokwisha jiandaa kufisema visiweza ku, kutambulisha nini kiko ndani nafsi yangu. Sisi hatuko hivyo. Sisi hatuko hivyo. Wakati mwingine anaweza kaandika vitu vivii vitatu ili tu kunipa mtiririko kwamba hiki ni sikisawisini lakini lenye na Mungu linatoka kama lilivyo. Wakati mwingine linaweza lika kukwaza, nisamehe. Lakini sio kwamba najuta sana kwa sababu kukwaza hiyo ndio ukweli. Maneno mengi haya mengine yananiwaza mimi kuna maneno na hubini namtaka baba kuwajibika katika maisha yake na nijikuta ni mimi ninajiwabia. Shonelo Mungu linasema halibagui hali nani nimwambie nani usimwambie. Eh, kwa pana anasema, neno la Mungu linasema eh, kwa kwa tu ladhi hizo nimesema nitazieleza nini na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho huku tukitimiza utakatifu katika kumcha Mungu. Katika Biblia king James kumcha Mungu anatume neno na hofu ya Mungu the fear of God the fear of Christ eh kumhofu Mungu wewe katika vita ambavyo. kwambie mtu ambaye anaishi maisha ya kawaida ya Mkristo wa kawaida hana hofu ya Mungu aya wewe aliwaambia leo hii utoaji wa mimba ni mwingi kwenye taifa hili au ni, au katikati ya wakristo ni mwingi au ni mtachi Unaweza kuniambia kwa hofu ya Mungu hawaweze uweze kawa na hofu ya Mungu hawezi kawa na na uhuru wa kufanya vitu kama hivyo na una vidai hivi katika hata katika katiba mimi na kama tutafanikiwa kupata katiba mpya sijui lakini itakuwa korofi kuliko hii leo tangulia inaweze kawa na vitu vya kisiasa vizuri sijui lakini vile vitu vya kijamii vitakavyokuja kwenye ile katiba vitakuwa vya kutisha Amin. Mark my words. Mm -hmm. Eh, kuta utaingiana ufoga utaingia vitu vinaitwa haki sigiza kufanya vitu gani utaingia haki za watoto si utafu. Kufanya nini haki za wanawake si kufanya nini haki za makundi gani na nini kutaingia mata, matakataka mengi sana na sisi so, tunaishi katika nyakati za matakataka amen. Katika nyakati za ngizi haya paona na kukumbusha elema mnapojitakasa mtanaapokuambia kuni bwana akujitakasa ninyu kuache hiki na kuache hiki na hiki Unawezo, kwa una uwezo wa kama anakuchukia hajakwambia maneno unayotaka no, kusikia amen amen, amen. Hey. Na hemmyoje niunganishe na hoja za, za za za kitabu cha chote hiki cha Korintho. Korintho ya pili tuliona, hemkuumka vizuri. Tulisema ni kitabu kinachoongelea eh, mara nyingi mateso na mapito. Mara nyingi ndani ya, ya utumishi wa Mungu. Eh, mtu kuna vitabu na kitabu la Kitabu kama Yohana kinaongelea namna ya kumwamini Yesu na nini? Ya nini kuanza kuwa mwana wa Mungu na nini? Na mistari mingi tunayotumia wakati tunahubiri njiri ya wokovu, nyingi zinatoka nje kitabu cha Yohana labda na Warumi, sehemu hizo mbili kubwa. E, kuna vitabu kwa mfano vingine, lakini hiki cha atawakwento wa kwanza, lakini hiki cha kwento wa pili kina habari za mtu ameshapikia wokovu, amesha wa Kristo. Sasa yuko anaishi maisha ya utumishi Eo lazima kutakuwa na, na context ya kitu cha utumishi au minister hmm, kumtumikia Mungu na tusha sema kumtumikia Mungu hapa katika wewe hakuna doctor na mazungumzo yako ya uhubiri pakale ninavyofikiri tushafundisha hata utumishi wa Mungu watu wengine wanaposema mtumishi wa Mungu wanafikiri labda ni mtu ambaye eh, anaenda anavaa vile vile collar vile vya vya ya dini dini anavaa na vingovu vya vya, vya, vya vya papo papo ni kama za barawe eh e ana ana ifa ana biblia kwa pali Anasalimiwa na watu wazote baada ya utumishi ni yale Maisha yako Ya ukristo tangia asubuhi mpaka usiku rohoni na mwili ni kwa pamoja wewe mbee mKristo anayesoma neno la Mungu kwa uaminifu kila siku na asoma sura moja au mbili e na mtu anayesoma sura mbili hamalizi biblia kwa mwaka kwa verte ni mimi nataka usome nne kimatachi Maisha yao ya chapiko e lakini vote vile mtu nasoma neno la Mungu katika wingi huo, huyo mtu ya kuhakishia ni mtumishi wa Mungu kuliko yule mkusa Wale haya makanisa yanayo ka sadaka unakutana na watu hata elfu ngapi ka sadaka. Ni mtumishi wa Mungu. Hata mwingine utumishi wetu ni siri kati yetu na Mungu. Ukishafanya utumishi wako, Ukaonekana na watu kwa nje, lengo watu wa uone ukionekana na watu katika maisha yako kwa kawaida utumishi sawa lakini ukishafanya na watu wa kuone, mara nyingine hukumtumikii tena Kristo, uko na wale wana kuona. Eh, Kwa hiyo anasema ahadi hizo. Ahadi hizo alikuwa ametoka kuzitaja kwenye mlango wa sita mwishoni. Aliposema ansemaje alipo jitakaseni Tokeni kati yao mkatingwe nao asema bwana msiguse kitu kilichokichafu ndio hiyo hoja ile anasema mjitakase takaswe na nini anasema ili kusudi niwe baba kwenu wanangu, na ninyi mtakuwa wanangu hakiki na wa kiume hizo ndio ahadi wanasema kwa sababu tumeizwa ahadi za Mungu kwamba Mungu Bwana wetu Yesu Kristo maana ni Mungu naomba ereeke kama tunakua tunaanisha Kristo ndio utambulisho mkubwa wa Mungu eh ndio tamrisho halisi wa Mungu eh anaweza kwa sababu Mungu ametoa ahadi Kristo wetu hadi kwamba tutakapokuwa tumemfanya tumemwendea tumemwamini tumemendea tumejitakasa atakuwa baba kwetu na tutakuwa wana wa kike na wa kiume kwa sababu hizo hadi hizo hadi tunazo basi tuna jukumu la kuendelea kujitakasa eh, kwa sababu huwezi ukawa unataka kuwa mwana wa Mungu wa kike na wa kiume halafu vile vile umebeba na matakataka yako Ukisoma katika kitabu cha mbili moja anasema kwa sababu hiyo akiwa ametoka kuonge wa Ibrania mbili mstari wa kwanza. Anapokuwa amemaliza zile ile orodha ya mababa ma na mama wa imani. Ni kwa imani Ibrahimu alifanya hivyo kwa imani Sara na nini? Anasema kwa sababu tuna murango wa 12 na wazo kwa msali wa kwanza anasema kwa sababu tunazo ahadi tunao wingi wa, wa mashahidi tuna wingu kubwa na mashahidi watu ambao wametupa mfano na sisi tutupe mizigo tutupe taka taka tujitakaze ili tuweze kukamilika mbele za Mungu kama hao ambao wametoa mfano kwa hiyo ni ile kwamba tunapotaka kumkaribia Mungu unataka bwana wako Kristo Yesu aweze kuwa halisi katika maisha yako na maisha yangu nitakaze. maneno ya Mungu punguza maneno ya siasa, punguza TV, punguza nini? Sio usimko kabisa labda havitaingia kabisa. kabisa sina maana hii. Eh, lakini ni nini kikubwa katika maisha? Mungu akiangalia nasema ni nini ambacho hasa mimi mi, mi, ni na sehemu gani katika maisha haya? Katika ufahamu wa mtu. Eh, anasema huku tukitimiza utakatifu katika macho Mungu. Wewe wame, jina jingine la utakatifu sio kufa ukatangazwa na kikao cha dini. Ah, utakatifu ni kule kuwa na kicho cha Mungu. Ukimchukua mtu kama eh, kama hata kwaone leo wewe wame, alikuwa hata hajaokolewa. Lakini alikuwa anaishi maisha ya utakatifu. Eh, kwenye kitabu cha Mathayo 2 mlango wa 10. Eh, tafuta watu kama akina akina akina Simeon eh yule ambaye alikutana na na Maria na, Maria, na Yusufu wakiwa wamembeba Yesu al-Karuni e akawabarika sema sasa bwana waweza kumruhusu mtumishi wako aende kwa bani kwa sababu alikuwa ana uchamungu je uchamungu alikuwa mkosefu, ana wakati mwingine ana una kwamba simione alikuwa hapati hasira kwenye siku nyingine moja moja anapata lakini jumla ya mambo yake anatafuta mapezi ya mungu wake na kuomba ujaribu kwa maisha na Eh. Sio yule mtu asubuhi mdomo umepanda huko hapa ajioni yuko anatukana na yule saa mbili yuko kwenye ni mtu tu hana huwezi kumta kumdefine. Eh. Kwa hiyo anatuambia eh, eh, mngoja nitakusomea mimi kama huko kwenye okunito wa pili ukiruka kidogo garatia Galatia nitakusomea. Mlango ule wa nne mstari wa 24 Efeso 4:24 nikaanzia ata chini na na ndio shehena bina sema mvue uko ndo kujitakasa kwa kuachana na mvue kwa kwa habari ya mwenendo wa kwanza utu wa zamani unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya wewe hey mwambie mtatakwaje mtakatifu unakuta una mtu mtakatifu ametangaza mtakatifu lakini hata siku anakufa shika mwisho anaondoka na chupa ya pombe mtakatifu kwa eh hey. kuzifuata tamaa zenye kudanganya hakuna tamaa kubwa kuliko hata pombe He. Na mfanywe upya katika roho na nia zenu. Mungu aliyokuwa anaongelea anasema jamani mtakaswe katika miili miili yenu na roho zenu. Anaambia ni ingieni kwanza ndani mkapatakase. Kwa ukitaka ndani mwako na ndani mwangu ingiza maneno ya Mungu. Unafikiri kwa nini watu hawapendi maneno ya Mungu ya waingie sana? Yatawa yataoosha, yataoaondolea tamaa zao zilizokuwa kidogo zimejaa ndani ya nafsi zao. Eh hey, yata wanyima opportunity ya kunywa pombe kwa fana. Na kutembea katika uasherati na uzinzi Unaotawala mawazo na macho kwenye dunia hii. Kwa hiyo maneno ya Mungu yanabidi kidogo afanye nini? Yapunguzwe. Dangini sio sio Mungu anachopenda katika masihi. Eh? Na niko mwenye kusikia maneno. Anasema mkavae utu upya niko kwenye Ephesians 4:24 udio umbo kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu maneno ni yale yale utakatifu huku tumetoka kona utakatifu utakatifu nia na mwili na nini kuvitakasa je ngoe Mungu ametudai vitu vigumu sana kufanya inastahili kama ni vitu vigumu sana. ndiyo kwa sababu pia anaujua udhaifu wetu anaujua eh anaujua wewe waambie hakuna mtu aliyekuwa anafanya udhaifu mkubwa kumzidi Ibrahim pamoja na imani yake Hey, lakini yakire kwa sababu nia yake na ukaribu na wake na Mungu eh, ulikuwa thabiti alipokuwa anajikwa akajiongea Mungu anampiga vifimbo vifivi 3 lakini anaendelea kuwa naye kwa, kwa ukalimo. Bwana baadaye anakuja kumtolea mfano wa watu wa mpendeza wanao marafiki wa Mungu. ehhe Msumama kitapja mwanzo habari za Ibrahimu nyingi utazisikia na enzo akina Daudi zaidi sana. Kwa yeah. Kaso Mungu wetu anajua udhaifu wetu. Ah tujua tu dhaifu. Sisi tunaemba ujua lakini vile vile hatuwezi tukagaagaa katika matope hetu, uzaifu, sana, kayuwa, ana tunajua udhaifu bwana. Mmoja nienda akapubekao sana akijua kapombe. Hamna sio hiyo sio yanachosema hito. Yeah. Eh Garatia Okay, em eh, eh, eh, ehm em kidogo. Eh twende katika mstari ule wa Twende katika ule mstari wa eh, eh, wa 2. Ah, ah, em kwenye garatia kidogo. Garatia tano Yaapi Garatia 516 nasema hivi. Basi nasema endeneni kwa roho wala hamtazimiza kamwe tamaa Samweli. Eh. Ah, ni, ni maneno ni hoja ni ile ile kwamba eh tunapomva roho wa Mungu, Maneno, hoja roho, roho wa Mungu ni nini? Ni maneno ya Mungu. Ukiwa na maneno mawili una kiwango cha roho wa Mungu, kiwango kama cha mbili. Ukiwa na maneno alfu Ma leo hii watu wanakwambia roho wa Mungu ni kule kufanza akabweka karuka ka, anguka chini wakamwagia maji kama ni binti ukakuta umfunika na vitambaa na nini eti roho. Wa mungu Yaani ni mapepo yale. Eh. Ni mapepo wanakuwa wanayaabudu katikati ya maibada zao. Amen. Roho wa Mungu ni kiwangu cha maneno ya Mungu. Tuliona Mika anasema bali mimi nimejaa roho wa Mungu nimejaa neno eh nguvu eh neno la Mungu ndio hukwa jingi ndio roho wa Mungu alivokuwa ndani yetu sio maneno ya Mungu ni roho nasema maneno haya ninayowaambia ni roho tena ni uzima kama maneno ya Mungu ndio roho basi ndio roho wa Mungu ndani ya mashariki watu wanatafuta roho wa Mungu kwa kuenda kufanya vitu vya jabu ajabu ajabu E, lakini akiniroha wa Mungu, neno la Mungu, neno la Mungu, mungu likae kwa wingi mioyoni mwenu, manake roho wa Mungu akae kwa wingi mioyoni mwenu. Usalimu wa pili gara, eh, mini, wa Galatia uh, Saba mbili anasema, tupeni nafasi mioyoni mwenu. Hatukumdhuru mtu yeyote, wala kumharibu mtu, wala kumkaria mtu. Paulo anawakumbusha anasema wa wakristo wa Kristo tunaowahubiria. Mimi na wewe. Eh, asema tupeni nafasi. Unajua kama mtu hajakupa nafasi, kama mtu hajakupa moyo wake, msaada haupo. na mtoto alipo ina shule, kama hajachukua, hajaweka moyo wake kwenye ile kule kusoma, hata atapata kwa na kipawa kikubwa kiasi gani. Hata angekuwa ni genius kesi hawezi akapata chochote kwa sababu hajaweka moyo wake. Paulo anasema tupeni mioyo yenu eh. Ukisoma katika kitabu cha Mithali Mlangu wa shina tatu, mstari wa sita anasema mwanangu nipe moyo wako. Kristo anatuambia mimi na wewe tumu, tumpe mioyo yetu. Wewe kumpa moyo Kristo. Ukikama hujaelewa maana ni nini? kama uko tayari kusoma sura moja kila siku ya biblia bila kurukaruka sio leo unasoma leo ndinasoma Nehemia baadaye ndio saa leo utasoma Ufuri unakuwa unajua hata unaulipa hapana niwe yakuambia kuna mtu alishabaya kusoma gazeti hivo kuna mtu alishawai kuangalia movie hivo hapana anaenda systematically kama okay kwamba leo bwana nitakuwa nasoma labda kitabu cha Hosea nina kasoma Hosea mlango wa kwanza wa pili wa tatu na mkristo naye anza tulishasema eh hey, logical siyo hajaliwa popote agano la kanisa agano la mkristo ni agano jipya anza na mlango wa kwanza wa kitabu cha kwanza kinaitwa matayo nina nacho mpaka funga ufunuo hey. eh niliachukua miezi sita soko, kyo, na kachukua kwa sababu ukiona unaanza unaenda pole pole hujui na vile vile kama kuna sehemu unuielewe iruhi ipite Una jokapitia kidogo tu useme Lakini kama ungeona kidogo narudia narudia uelewe. Pita hiyo sehemu muda wako hujafika. Utakuja kujua siku fulani. Kwa hiyo anasema tupeni eh watoto wapeni wazazi wanaowapenda, wanaowajali, wale makusudi mema, wapeni mioyo yetu. Leo hii watoto waleo mioyo yao wame, wameipeleka wapi? Of course io wale tu hata watoto kwa ujumla. Kwa kaida mtoto anategemea moyo wake uzunguke zunguke sehemu lakini kuna sehemu unatakiwa utulie. Ndiyo sio. Eh. Hey. Maneno nipe moyo nipe masikio Eh. Hey. Wale watoto mababu anakuta anaamka asubuhi haaji wazazi afanye nini unjua ameenda wapi? Anaenda anazunguka. Akiona giza nimeanza kuingia, ku, ku, ku anatokeza kuja kula chakula yule amekwa anakuwa amempa mzazi wake na, na roho yake wakati mwingine hata hana hata hata hata mzazi wake kumpa roho hana Na anga leo uta kunao kumpa roho au ha roho yake haita, ha, haitakitu hiyo nayo ipo kwa hiyo ni kote kote eh wa kristo wapeni mioyo wa kuhubiri wenu ukiona mhubiri abdahu muelewi sana au una muelewa mpe mpe moyo uyo mhubiri lakini sehemu kubwa sehemu kubwa mpe Kristo moyo wako. Eh, mpe Kristo moyo wako. Eh, lakini leo wa, watu wame yao wamewapa nani? Wamewapa matapeli wame wapa, wa sadaka. Wamewapa wa kuhubiri wa, wa, wa, wa, wa, wa mapepo. Leo hii ukisoma katika kitabu cha Timotheo mlangu wa nne. mstari wa kwanza nasema siku za mwisho watu watakuwa na kuhubiri injiri au mafundisho ya mashetani kwenye madhabahu. Amina. Biblia inasema wazi. What doctrines of devils Mtu akisoma Aina a ina maana akimukaiweka kwenye ili kusudi iku, iweze kukuasa na kukuonya na kunionya mimi na wewe. Ndiyo sio. E. Eh mimi binafsi nime nimejaribu kuwapa watu niweze kuwahibia injili nimejaribu kuwapa moyo na anasema sio moyo tu na nafsi na moyo Paulo anasema sehemu nyingine anasema mimi ni anasema ni niko na, ni, ni, ni tayari kutapanya na hata mimi mwenyewe kutapanywa e, kwa ajili yenu ninyoko leo ah, ambao tunao soko mnikilo Unampa mtu moyo wako Unaomba hata wakati mwingine na kamfuko kako uliko nako lakini hakupi hampi Kristo chochote Ayote mimi binasi naye nena hapa nimeyapitia na I don't care sijali <mimiliki> Daniel si, yeah. eh Ndiyo? <mimiliki> ne Bara sema mimi sivitafuti vitu vyenu na tafuta maoyenu kusudi niweze nasema niliwaposea waposea mume mwema ni nataka niwatifikishe kwa Kristo Mimi kazi yangu ni kama dereva na wabeba na uwapeleka kwa Kristo na wabeba na apeka kwa Kristo lakini mnakimbia ile gari muta kuingia na gari inaenda tupu Mimi vinaenda naenda wazi Leo hii kanisani hapa Wakati wewe tulikuwa tunakaa tunafika na pale sasa hivi pale pako wazi Gari la kuwapeleka watu wa Kristo, watu wameruka. Wamempa Kristo moyo yao Hapana. Tuko kwenye msali ule wa 3. Anasema, "Si semeni neno hili ili ni wahukumu ninyi kuwa na hatia, kwa maana nimetangulia kusema ya kwamba ninyi mmo mwe moyo hata kwa kufa pamoja na pamoja Pawajeni maya maneno. Kwa sababu so, ni habari ya kuambia kweli ndipo hivi kweli nayewaambia sio kwa ajili ya kuhukumu kwa wewe mimi Kristo mwenyewe nasema mimi sikuja kuja kuuhukumu limwangu bali nimekuja kuokoa ulimwenu lakini katika kumuoa mtu ni pamoja wakati mwingine nafanya nini na kumoosha matope yake ni pamoja na sehemu kumu... nyingine nasema anasema wengine wa hurumieni mkiwa opoa kama vile kwa opoa katika moto ungeza kwenda katika kitabu timotheo Amini katika mtakatifu yauda ni katika sura moja ya ya pili kutoka mwisho eh wao katika kule kuwa eh kuahudumia kule kuwa tenga na uongo kwa sababu huko lazima mtu haeli kwa kristo lazima tengwe na uongo atengwe na natanata eh na, of course ina maana nyingi maana ya kwanza kubwa ni ule uokofu ambao inachukuliwa roho ya Kristo eh, roho wa Bwana anakaa ndani ya unaitwa muhuri wa Arabuni ya roho au muhuri wa roho mm -hmm. lakini ya pili ni kupambana na himi ili yetu Mungu akishapandikiza roho wake ndani yangu na we ambao anasema nakaa ndani yako na ndani yangu anataka sasa na huu mwili auoshe sasa hili ni zoezi endelevu hii roho wa mungu huzaliwa mara moja katika masharuo na kwako lakini huu mwili huu, ni kukufanyia kazi kila itwapo leo baadahasaa pa, mimi pamoja na kujisifu kwangu kwenu kote wa korinto wa kwanza mrango wa 15 aya 30, 30 ninasufa kila siku anasema mtu asipobeba msalaba wake na kunifuata kila itwapo leo Hawezi kuwa marafu kwa ni mwili Ndiyo sababu neno amungu anasema roho iradhi lakini mwili ni dhaifu. Mwili unakaa una kidogo na uta mwili umerudia. Eh. Wewe nasema wakati ninawaambia maneno haya sio kwa wale ndao wao wewe usije ukakaa hapa na wonee tufuatilia kutoka mbali. Usije ukasikia unahukumiwa. Ujue tu kwamba unaambiwa ileyo kweli na maana nyingine ukweli unaweza kauma, Ndiyo na masio kumatubekea wakati mwingine ukweli we una unaweza una kuonekana kama ni wa kukuhukumu na wakati mwingine kahukumu kana kuwemo kwao so kweli ni ukweli lakini any point makusudi eh, maana nyingi mtu akihukumu akihukumiwa lengo ni kumwadhibu si ndio kristo lengo lake anapokuwa anatupa neno lake sio kutuadhibu bali ni kutuponya ni kutuponya ambaye unaweza kukuta eh amekamatwa si hii amebaka si mtu unafikani maana ni, mama, ni, ni mama, mtu mzima mwenzake miaka 20 ngapi eh amebaka si amefungwa miaka 21 labda wamelikubaliana wa, wa, wakatofukiana bei miaka 30 si kuminingi unaweza kuniambia kwamba ile miaka 30 ilikuwa ni, ni ile hukumu ilikuwa ni ni, ni kujaribu kumponya ni kumuumiza Kristo hakuje kwa ajili ya kumuumiza wewe na mimi atimetri hatima yake watu watakao likataa neno watakao vuka mstari watahukumiwa kumuile ya muumivu lakini sio watu paulo hapa anaongea na watu anaongea na, na wakristo anaongea na wa korinto watu waliomwamini yesu kwa hiyo hawa watu wakisha waamini yesu biblia inasema hakuna hukumu juu yao walio ndani ya kristo hakuna hukumu ya adhabu kuna hukumu ya kuonyesha hiki ni ukosa huku ni kosa huku nini lakini sio hukumu ya adhabu mrango wa 8 wa kitabu cha Warumi sura ya 1 kwa hiyo tarehe tutaotoa kwamba tunaposikia tunaambiwa neno la kweli wakati mwingine tusifanye nini tusichukulie kama tumehukumiwa bali tumefanywa nini eh Uh, tume tu tume tumefanya nini tume tunapelekwa uh, tu, tu tu katika kweli tunaongozwa katika eh tunaaswa na kuonywa lakini sio kuhukumiwa Yesu mwenyewe akinasema msikuja kuhukumu watu ili kujja kuokoa lakini atakayeamini ata okolewa ata, kataa hao walioko nje watahukumiwa atumele atahukumiwa ni matokeo sio lengo lake la 50 eh m20 eh twende kwenye mstari ule wa 4 lengo je kwa conto ya pili 7 songa mbele kidogo nne anasema ni nao ujasiri mwingi kwenu Naona fahari kũju yenu. Nimejaa faraja. Katika dhiki yetu yote nimejaa furaha ya kupita kiasi. Ba, anakuja kuja katika elima kubwa tutamtaokoleta api. Zima ya kwanza tuliona nini? Ni utumishi. Kwa Mungu ana nyingi katika mapito magumu magumu na nini? Lakini Kuna kukuja na furaha ambayo huwezi kaieleza chanzo chake. Anaona mimi pamoja kwa baba yuko ana anazodoana. Anazodoana kidogo na wao <laughs> e, wa Korinto. Wewe niambia wakati wengine tunapohubiana mimi na nini ziko kama tunazodoana, Ndiyo si? Eh wewe wapi? We, we, we. Lakini yote katika yote mnafurahiana, mnapendana ni kama mtoto labda ni mama yuko anamfundisha binti yake jikoni kupika nafanya nini? Wewe unaenda kupika au mmweka nini? Unakota kama anazodoana. Mimi nikipita mara moja moja naona kama wanazodoana. Lakini lengo ni kum ni kumpenda. Eh. Hey. Wanasema pamoja na haya kama vile tunazodoana au kama vile tunahukumiana na nini lakini anasema nimejawa na furaha. Eh? Hey. Ninaudia. Siri mingi kwenu. Eh? Hey. Na na huku nyuma mstari wa 3 kuna hoja siku kuna kipengene siku kusikiza sana. Anasema mko mioyoni mwetu hata katika kufa na kupona. Ngoe wamemta ambaye yuko katika moyo wako. Wao yani mtu huko ndani ya moyo wa mtu fulani hata katika kufa na kupona huyo ni mtu mzuri ni mtu wa kweli eh hata kama amulizodoana hata kama alikwambia shida alikwa alikwambia vitu ambavyo labda uvipende na nini hasa katika mtu tazwanelo na mwenyewe nuku tazo kwa maana mnaangalia maneno ya Mungu hiyo hali au au hata katika malezi au hata katika urafiki mtu ni yako mzuri umetoka mbali lakini kuna sehemu vitu vinapinda pinda, pinda ndivyo sivyo. Lakini huko sio sana. Sana ni katika neno la. Eh, anasema kama tuko kwenye hatua ya ku, kuwa anasema mko tuko pamoja katika shida na raha. Tuko pamoja katika kufa na kupona. Katika katika uzima na mauti. Basi. Sisi tuna nia mema pamoja. Tuko tunaangalia kitu cha somo kinachosema yule akwambia yeye kweli huyo ndiye anayekupenda yule akwambia yeye kweli ndiye kupenda okay. eh hey. yule akwambia kweli wewe wamie akina baba Wanajukumu wanaume Wanajukumu jukumu hata mwingine anakuambia wake zao kweli mwingine anaweza akamwambia maneno sweet i love you come come nguda haya ukakuta baada ya miaka mitatu awakupomo eh hey. of course Biblia imetufundisha pia to speak the truth in love yani kuongea kweli lakini katika upendo. Wakati mwingine kuna mtu mwingine anakuambia kweli na ukuta yani ina, in, in, in, in, Ndiyo, siyo? ni cover. Ndiyo sio? Ni kweli sawa lakini ni kama yuko anakusuta sana. Hapo, tu, tuwe yeah, hapo tuwe makini. Ndye hapo tuwe makini. Mimi mwenyewe sijajitoka katika kuwa makini. Eh watu mingine labda una maana nao, una kitana ekosea. Ah, tu moja kwa moja labda mtoto unamlea. Labda ni rafiki la, au bieti yule labda hata ni mkeo. Labda wakati mingine hata ni mmeo vyote video hazima kuna namna moja tutasaidiana kuambiana kweli hapa na pale. Lakini unakuta kuna kusutana kwa hali hiyo. Eh Kuna kusutana ni neno la Mungu nasema we have to to speak the truth in love unasema ukweli lakini ule ukweli unaona kama umetokana na upendo mimi nakuambia maneno hayana -hmm. miaka dakika hii ni maneno ya ukweli lakini katika upendo eh kuna mtu mwingine anaona anahubiri kuna kihubiri kimoja kiko Kenya sikiinaita nani si ndaga inyaga si yagu si nani sio kuko siku, siku mko kijina na kionaona unakuta kijina vita kanisani maana kinaweza kukutana na mtu kinampiga kofi maana kinaombea eh kama hujaja na hata toka oui. kama yesu we i, mungu santagari ni mungu mwenyewe unakutaka kumlee kama vile Wakati wengi ndio kukutana na kuongea vinakaimbiana na kweli lakini havina upendo upendo sio lazima mtunane kwa la saa ya marehe. Hapana. Ni ile nia inayokuja sambamba na ile kauli. Nangoja nikwambie upendo wa kweli hutoa. Ndani, mtu, na mtu ukiona nakwambia nakupenda hana anachokutolea hakupendi. Akikosa cha kukupa cha cha mdomo cha mkononi atakupa neno la kukutia moyo semfo. Hayo nazigea wanangu na wanangu nawapenda sana lakini hawako tayari kuwapa chochote. Kuwapende watoto meni sikia. E, anatokea ni baba yako ni mama yako. Ara kwambia nakupenda sana lakini hataki kukupa chochote. Eh, hataki kuangalia unasoma wapi, unahitaji nini, umepungukiwa wapi? Nenda kwa fulani atawapa huko. Mimi sihusiki. Huyo hawapendi. Upendo hutoa. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa maana yao pekee. Katika kumpenda Mungu haja dunia na ipenda jamani, jama, anapenda lakini emu endelee kuhangaika ni ah, hapana. Sema kwa usoni nawapenda, ninawapa mwana wangu pekee. Yele kusudi atakayemwamini huko asifanye kazi yote afanye kwa uaminifu. wamini sio kazi. Uaminifu. Eh. Uaminifu sio kazi. Daani uko pamoja na Penda Pena Oke. Msali ule wa Msali ule wa tano. Anasema yele. Wana sema nime mseni wa nani anasema nimejea furaha katika dhiki yetu. Wewe mbona Kristo unaye ni si akotokea mbali. Na wewe ulioko hapa jifunze ku, kuwa na furaha hata kama kuna dhiki. Hata kama kuna mateso. Wakati mwingine baada hapa Mera anasema anasema nje kulikuwa kuna ma, kuna vita ndani kulikuwa kuna hofu. Mistari hii tunaoja kuimalizia mstari wa 7. Mera kidogo. Wakorinto wa Saba, Mere wapiri, saba, saba. Anasema nje ni vita lakini nani kuna hofu lakini yo pamoja na hayo ndani kuna hofu nje kuna vita lakini nimejaa na furaha SASO unazoniambia mbona kama ni contradiction inatokeaje mtu na hofu ndani hofu yenye furaha ndani ya nyuma tumaini na njoo sitatawaacha wala sitawapungukia unakumbuka hadhi za Kristo Huku nyuma wamesema kwa sababu tuna hizo hadhi zote Leo ukisema ni Mambo ya Mungu mengi kiukweli mambo ya Mungu yana logic yanaeleweka yani unaiona kabisa lakini kuna mwingine anaweza akaje ukafosa logic ukokosa sababu ya msingi eh mfano mmoja unao sema Kristo amekuja kuokoa watu afu ndo anakufa maanaki sasa ni nini basi kabla hata hakufanikiwa kuokoa kwa sababu kafa lakini kwa Mungu ni vile kwa mungu kuna vitu vya logic sentence mtu ameamka saa 12 ameanza kufanya kazi mwingine amekuja saa moja saa moja kabla wote wanalipwa sawa na anaanza analipwa huyu wa mwisho huyu alieamka asubuhi saa 12 labda amepiga umande labda kuna baridi kama sasa hivi kuna kibarida downstairs amepiga kazi amepigwa na jua ameshinda njaa labda hakuwa Alabu, na nini alafu anakuja kulipwa mwisho kidogo be ile ile La yule aliyefika saa moja Sometimes inakosa logic lakini ndivyo Mungu alivyov. Hatuwe akili za Bwana wetu hazichunguziki. Ile vile vile vile, vile. frahani ndani ya dhiki, farahani ndani ya hofu. Eh. Huwezi kaielewa ina kutokea. Furaha ya Bwana. Mtume mm -hmm. wao anasema hivi. Kwa maana hata tulipokuwa tumefika Makedonia miili yetu haikupata nafu bali tulidhikika kote kote nje palikuwa na vita ndani hofu eti aninisema ni wa ni huko nje ni vita ndani ni hofu wami. maisha ya mkristo wa kweli kweli kama umeamua kuwa mkristo kweli heni jana nakuishi maisha namna hiyo nje kuna vita ndani kuna jawa hujui nitamalizaje hivi hujui nitapitia wangu Eh, hili tukio litaniacha vipi? Nitakuwa wapi? Labda kuna ugonjwa umenipata. Sita sijui. Nitajeni kiomba nitajibiwa. Lakini vivile na vita sio mfrani unakuwa sasa huko unahubiri njiri watu wanakutafuta, wanakupinga. Mimi katika kuhubiri njiri nimejitengeneza maadui wengi. Eh ni ni ni kwa wakati ninajijua nilikuwa ni popular ni wa popular Popla ni mtu ambaye. anakubariki na wakina watu lakini katika injili na m siko popular tena i don't care anybody sijali sana eh ndani hofu eh anasema um Nasema tulipokuwa tumefika Makedonia. Aya, huu maneno tuliona tulipokuwa kwenye mlango wa kwanza, neno isome pale mstari wa 6 anasema hivi. Lakini ikiwa sisi Tu katika dhiki ni kwa ajili ya faraja yenu na wokovu wenu usio msana kwa na utafuta. Eh. Ehm. Um, ni mlango wa pili. Ehm. Um, okay. Lakini tuliona anasema tulipokuwa tumefika ah, okay wa nami nikiwa natumaini hilo nilipo nasoma kunitoa pili kwenda nami nikiwa natumaini hilo na kufika kwenu hapo kwanza ili mpate karama ya pili na kupita kwenda kuenda mpaka Makedonia natoka na Makedonia kurudi kwenu bado sijaopata mstari lakini anasema u, kwa tika utumishi Sameje ana sema katika kitabu cha Corinto 1:3 katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlangu wa 20 alipokuwa anaaga kutoka Efeso anaelekea Yerusalemu. Alipo hakuwa Efeso alikuwa amefika mji wa Mileto akawaita wazee wa wananii wa Efeso ili kusudi waongee naye waaga naye aendelee na safari. Ana an, anawaambia anasema mimi ninaelekea Yerusalemu niko nimefungwa rohoni sijui kitakachonikumpata huko ila kijua. ni kwamba kila mji nao ingia roho wa Mungu ananishuhudia kwamba vifungo vya ngoja ngine wanatania. wanasema paulo alipokuwa naenda. akifika kwenye mji fulani kicho cha kwanza haendi kuangalia kwa kanisa lilipo maana nyingi kwa kuna kanisa ilikuwa naenda kuangalia gereza lilipo eh ajua kwamba kwa baada ya siku mbili tatu mtaletwa hapa angalau wana pajua watu waweze kujua yuko wapi Hakija gundua gereza lilipo maabusu zilipo basi ndo anaanza kuhubiri injili mitaile. Ninataka kusema ni kwamba okay labda hatulingani karama ya utumishi hii na dada ananisikia. Labda hutakuwa Paulo. Lakini ni mifalo tuliopewa ili kusudi tuenende katika hilo. Eh, wewe anasema sisi tulipokuwa kwenda Makedonia, ule, ule ule mstari ule tu, tu, tu, uh, tuliuona. Eh, anasema nilipokual wefika Makedonia hali yetu ilikuwa vile vile ilikuwa ni vita na na hofu na na na na na na nakutafutana na kadhalika eh tunapoangalia mstari ule wa eh ngo tunangalia mstari ule wa wa 5 Mrango mm. wa msairo wa 8 anasema ndugu hatupeni msijue habari za dhiki ile iliyotupata niko nasoma kwa oneto moja 218 maana ndugu hatupeni msijue habari za dhiki ile tulipata katika Asia ya kwamba tulilemewa mno kuliko nguvu zetu hata tukakata tamaa ya kuishi sio maneno ya kutia moyo sana lakini mimi binafsi nikiria anamtia moyo. Kama hatuko kwenye hatuena wengine katika kumfata Kristo. Lakini mimi maneno kama ni ndio yanamtia moyo wewe pia. Of course ninapenda maneno mengine kwamba mambo yetu yako vizuri, tunaenda vizuri na ndio nataka kuishi. Lakini nikisikia haya hanikanisha na kuna siku naanza kukanyaga katika hiyo hali. Nikahitaji faraja. Eh. Isuli ure wa 6 anasema hivi tuko kwenye kunito wa 276 twende pale anasema lakini Mungu mwenye kuwafariji wanyonge alitufariji kwa kuja kwake Yesu baada ya kwenye ile dhima kubwa ya kitabu cha kunito wa 2 kunito wa 2 utumishi eh, eh ministry lakini dhiki lakini faraja amen. vitu vina sambamba na ni vitu ambavyo sio lazima mu mtumishi mkubwa wa neno la Mungu Mwanadamu anaishi maisha ya kamili ya Ukristo wa kweli utakutana na mazingira ya dhiki e, hofu na mapigo ule utumishi lakini na faraja toka kwa Kristo na anaweza kaileta katika neno au kaeleza katika mtu akaja mtu akakufariji na achiseme asema Mungu mwenye kuwafariji wanyonge Mungu mwenye kuwafariji walio vunjika moyo waliokata tamaa waliokata tamaa eh yeah. um uksoma katika okay twende mbele kidogo twende katika mstari msta, msta wa saba tu, tu tumalize mstari wa saba ana anasema wala si kwa kuja kwake tu bali kwa zile faraja nazo eh, nazo alizofarikiwa kwenu akili habari ya shauku yenu na maombolezo yenu na bidii yenu kwa ajili yangu hata nikazidi kufurai. Ngoja niunganishe hoja hii hii mstari miwili pamoja ni niseme kwa pamoja. Mstari wa sita nasema tulikuwa tumekata tamaa na nini akaja Tito. Tumishi mwenzao. Tito tunaojeona kuna kitabu pa Paulo amekiandika kwa Tito kina mirango mitatu. Eh, akaja Tito. Haya na nasio kwamba alikuja Tito kwamba sasa tumeongezeka kumekuja labda alikuwa na maguvu akatusaidia kupa ah anasema ni ujume aliyokuja nao kutoka kwa hawa hawa wa Korinto anakuja na mwaambia Paulo anasema bana ile kazi uliko naifanya kwa Korinto si bure imezaa matunda watu wana na wana, msari wa 8 anasema ijapokuwa anasema wa sasa wasababasa mara siku ya kwa, kuja kwake tubali kwa zile faraja nazo alizofalijua kwenu akitoaarifu habari za shauku lazima wale watu wana shauku na wewe kwa roho nyingine hata ukienda pale kubiri injili ile njiri haijazimika bado wana shauku e. na, na maombolezo wewe na mimi tunapokuoa maombolezo sio kitu kinachofutia sana maombolezo ni machozi ni kulia e. na nina nina keni mkristo um, wa kweli ni mkristo ambaye anaomboleza anapoona maovu yanavyoendelea ya, kuwa mengi duniani. Mm. Eh, au anapoona kweli ya Mungu inakataliwa. Kwa hiyo watu inaonekana walikuwa wanaomboleza baada ya kuona hali ya njiri, Paul anavyohubiri na watumishi wenzake, alafu yani wanaumia tu kwa sababu kama vile kuna ukinzani na upinzani dhidi ya kweli ya Mungu. Naaamini ilichokiti walichokuwa na kiomboleze. Au anaomboleza kwa sababu kama toa pao. kwa kina Paul. Kama kwa hiyo hakuna kitu kizuri unapoaona umewapa watu injili, umewapa ujumbe wa Kristo, ukaona na wenyewe wameupokea, wanaendelea peke yao wao haupo pamoja nao. Naambi wale watu ile njiri ile ipanda inaendelea kufanya kazi. Hmm. Nani yuko pamoja <coughs> na maneno haya? <coughs> eh mtene katika tutasoma mistari mitatu ya mwisho uh, sio kwenye kitabu hiki tu niku ni kusisitiza hoja usome katika kitabu cha Yohana wa 3 zile nyaraka za Yohana Tutasoma Yohana wa tatu na Yohana wa 2 mstari ule wa tatu anasema hivi Yohana wa 3 Yohana wa tatu mstari wa tatu au mistari, mlangu wa kwanza mstari wa tatu anasema maana na mno walipokuja ndugu na kuishuhudia kweli yako kama uendavyo katika kweli na mstari wa na 4 sina furaha iliyo kuu kuliko hii kusikia kwamba watoto wangu wanakwenda katika kweli yani paulo hawa wa ni kama watoto wake katika imani alienda kapanda roho wa mungu wakaza wakamea sasa anaposikia kwamba wanaendelea na na na, na na ujumbe ule na utumishi ule taarifa zinapokuja hata kama yuko na nasikia furaha na na Yohana wa kwanza inasema hoja kama ile inasema hakuna kitu kinaweza kufurahisha kama ni mzazi mbake paulo ni kama mzazi unasikia watoto ulio, ulio wazaa au uliowalea au ulio wa kweli ya Mungu au kama ni kanisa unasikia linaendelea vizuri na inasema hakuna sina furaha iliyokuu kuliko hii Eu rino nazoario atasema furaha yake ni hii furaha yake ni magari mm -hmm. furaha yake ni vjeo furaha yake ni huskiye jina lako liko liko ikuru linaongelewwa nawezekana saa yote ukamkeka ukatoka amna furaha kubwa ni hii ya mambo ya mbinguni na tunaiona pia katika Eh, ndio furaha hiyo Paulo sio kwamba labda Tito alimletea ujumbe eh, bwana Paulo wamekuletea kuna hela haina inawezekana kuna kitu alimletea lakini alifurahishwa na ule ujumbe alio unaendelea kukua furaha yangu ni kuona kwamba Wakristo ambao naabudia ninyi na wengine wanaotufuatia na wengine watutafuta huko mbali tunasikia tu, ile kweli ya Mungu inaendelea kukelewa Naendelea kuongezeka eh yono faraha katika dhiki. Nusa mm -hmm. e, e, Yohana wa wa pili mlango Yohana wa pili mlango wa kwanza na ustari anasema nafurahi mno kwa kuwa nimeona baadhi ya watoto wako wanaenenda katika kweli kama vile tulivyopokea amri kwa baba. Lazima tunaacha kizazi cha watoto wenye kubeba ujumbe ule ule ambao tunao sisi. Mm -hmm. e. Wat, baadaye watoto of course sio wakati mwingine anamaanisha nini makanisa wakati mwingine anamaanisha nini watu ambao waumhimbili ile injili ni watoto wa njiri na nini wanaendelea kuibeba mimi hakuna kitu kinacho nisikitisha kabisa niwaambie ukweli ninapoona tunaohubiri injili hakuna kijana wa miaka 25 miaka 10 18 miaka 30 ambaye yuko anapokea hiyo injili ambayo unasema baadaye atapokea aipe aipeke mbembe inaumiza Amina Yesu je gida na kiumba ambaye anaye kumna kuhubiri injili wakuta hayupo Kama alikuepa ameondoka kama alikuepo hawa kuna wa, wengine wa, wa, walikuwa nakaa hata hapa kujua wamepoteleawa Eh Kusoma katika kitabu cha Luka mlango wa 12 mlango wa 12 Luka nitakuwa nimesingia hapo okay muda umeisha lakini nitaeleza kilicho kwa Mstari wa usura hmm. na tisa Yesu anasema Eh hamsama nimekuja kutupa moto duniani nami nafurahi kwa sababu moto yaani ni kitu gani nihitaji kingine zaidi ya kuona moto ule unaendelea kufanya nini Ku, kuongezeka kasi ansema, nimekuja kutupa injili duniani kwa sababu ni moto nami nafurahi kuona kwamba ile injili inafanya nini inaendelea kuenea inatoka mji mpaka mji inatoka kanisa paka kanisa Eh nilikuwa nanyiangalia kwenye Luka 12 nilitaka nisome kama uh, alivyoitumia Yesu Kristo mwenyewe ne eh, mlango 40 nimekuja kutupa moto duniani na ukisha kuwashwa ni nini ninachotaka zaidi lakini nina ubatizo anasema sina kitu kingine eh si si si siyo nipate magari nifanye nini leo hii wao furaha yao ni kuona idadi ya magari idadi ya watu hata kama hawajui injili ya okovu ni nini? Yaani wapo pamoja na mimi. Jamani tutaondoka tutakao tumemaliza hapa Mungu ambariki sana baba tuna kushukuru kwa ajili ya sehemu hii ya maandiko. Naomba maneno haya Mungu asimwaagike kwenye mwamba bali amweke katika udongo mzuri yakazae matunda yanayodumu hata usimame tena. Bado shukuru tunapokea I yote. Amen